Книга Буття Розділ 10 Ось потомки синів Ноя Сима, Хама та Яфета В яких народилися сини по потопі Сини Яфета Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас Сини ж Гомера Ашканаз, Ріфат і Тогарма, Синиж Явана, Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами у своїх народах. Синиж Хама, Куш, Міцраїм, пут і Ханаан. А сини куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини жраями Шева та Дадан. Куш з родивнім рода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом. Тому й кажуть: не наче Німрод, великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Акад і Кальне, в Шінеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховод Ір, Калаг та Тарасен, що між Ніневію і Калагом. А було це велике місто. Міцраєм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кавтерії. Ханаан же зродив Сидона, свого первородного, Іхета, та і Євусіїв, Аморіїв, Єргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. тому родини Ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому, Гомори, Адми і Цивоїму аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини. Ось сини Сима – Елем, Ашур, Арпахшад, Луд і Арам – Сини ж Арама – Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпакшад породив Шелаха. Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата – Йоктан. Йоктан породив Арама. Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від меші в напрямі Сефар – до гори на сході Це сини Сима за їхніми родинами Та за їхніми мовами В їхніх краях Та за їхніми народами Такі то були родини синів Ноя За їхніми родами Та за їхніми племенами Від них розповсюдились народи По землі після потопу